Det är skolavslutningar, baler, studenter, konfirmationer, semester, glassäsong, hockeyuppehåll, sommartider och fan allt däremellan. Och så ännu ett avsnitt av min podcast. Hallå! Idag är det den 9 juni, det är söndag och det är fjärde avsnittet av Hampus Näsvolder podcast med mig, Hampus Näsvold. Vet inte vem jag är så är det inte det så jävla konstigt, men ni kan ju kolla upp mig på Twitter, Facebook eller Instagram eller vad ni nu vill. Jag finns i alla fall där. Kärliga temat idag och min gäst är underbarnet Klara Henrik som är den snyggaste göteborgaren och skärmigaste vloggaren i Sverige. Välkommen Klara! Tack, vad gulliga ord! <laughs> Välvalda och förberedda kan jag säga. Ja, jag förstår det. Hur är du med dig, Klara? Eh, det var bra, faktiskt. Hur har det känns. Jo, det är bra. Gött. Väldigt snart så tar du studenten och har någon plan i nästa framtiden? Eller är du så här och nervös? Eller hur ser det ut för dig? Ja, alltså det ligger ju till så här att jag har ju en, ett pilotavsnitt på Kanal 5 Play som eventuellt ska bli en hel serie. Men jag vet inte om det får bli det än. Um, I alla fall inte i talande stund så om det blir någonting jag kommer förmodligen få veta den här veckan om det blir någonting så har jag hela sommaren uppbokad då ska jag jobba i princip hela sommaren med detta men blir det inte någonting så vet det fasen vad jag gör så vi får se lite Detta är GK kundradio Nej jag skojar. det är jag i tid och jag vill bara säga att vi spelar in det här avsnittet väldigt tidigt i maj och därför kom inte informationen med om att Klara fått sin egen webbserie på kanal5play.se. Men det har hon alltså fått och jag är jätteglad för hennes skull. Grattis Klara! Tack så jättemycket! Nu är det dags för tio snabba antingen eller frågor och jag har förberett det här så vi kör direkt. Är du beredd? Ja, jag är alltid med. Hemmakväll eller utkväll? kväll. Landet eller storstan? Äh, oh, storstan! Stökigt eller organiserat? Organiserat. Morgon eller kväll? Morgon. Spara eller slösa? Spara. Ett sensuellt skumbad med Leif G.V. Persson eller Plura Jonsson? Uh, Leif G.V. <laughs> Blind eller döv? Uh, döv. Dubbelhaka eller hängröv? Oj! <laughs> hängröv! du är ingen tvekan. Nej. <laughs> du vet inte vad som först så går med hjärna. <laughs> Logg på Youtube eller egen serie på Kanal 5 Play? Oj. Åh, oh, vad svårt. Nej, Youtube. Säker? Eh, ja, man får en närmare kontakt med de som följer ändå. Så måste jag välja så väljer jag det. Fan, morde för William Spets har med för ett par veckor sedan. Han tog SVT Play, han fegade lite med tanke på att han har kontrakt med dem. Jaha. Mm. Nej, men måste jag välja det ena eller det andra? Hade, hade Kanal 5 sagt att eh, jag aldrig mer fick vlogga, då hade jag sagt nej. Fuck you guys. Men de är schyssta, de låter mig vlogga. Kanon. Förhållande eller singel? Förhållande. Varför? Uh, för att jag är i ett förhållande nu och jag tycker det är det mysigaste som finns. Har du varit singel innan eller haft förhållande innan också? Uh, lite från och till. Uh, det gick ganska snabbt mellan mina, mitt senaste förhållande och det som jag är nu. Men uh, det är ingenting som jag känner att jag har liksom ångrat att jag skulle vara singel längre eller någonting. Så... Nej, jag gillar att eh, ha en pojke. Jag känner så här... För det vi ska snacka lite om idag det är ju det här just med kärlek. Mm. Och jag har tänkt lite på det. Och det är att... Har du fått ditt hjärta alltså så här, krossat någon gång, eller man ska säga? Nej, jag har alltid varit en som har dumpat. <laughs> Okej, okay, ja, då fattar jag. Jag tror i alla fall... Jag kommer att låta jättedeprimerad nu. Men jag tror att om man blivit kär en gång och fått sitt hjärta krossat... Så är man för smart för att bli kär igen. Man låter sig liksom inte... Men låter inte någon komma så nära eller släppa in någon på samma sätt sitt liv igen. För att man vet hur hon inte gjorde det sist. Jag tror att du har väldigt rätt faktiskt. Jag tror att många kan hålla med dig också. Det ser jag inte. du har fått ditt hjärta krossat någon gång. Så du vet vad jag pratar om. Men, men alltså, det är klart att man har fått sitt hjärta krossat. Man, som jag sa, jag har inte varit den som gör slut. Men det är ju inte, inte lätt att vara den som gör slut heller. Det är ju sån djupt ångest inför att göra slut vad man ska säga, när ska man säga det hur ska man ens breaka att man vill göra slut om den andra kanske är jätte, jätte kär och inte riktigt har fattat de hintarna man har försökt ge. men jag, jag håller med dig det är, man, man, jag tror att man kan inte ta sig ur ett sånt förhållande som har varit riktigt starkt utan att båda parterna får en mer eller mindre stor del av sitt jättekrossor. Ja och då blir det att nästa gång så är man liksom nej jag ska fan inte låta någon komma så nära igen för jag vet att hon inte gjorde sist och sen blir det liksom mer frågor efter 18 år så blir det liksom mer moget och det blir, alltså frågorna kommer upp liksom inom tiden om, ska vi flytta ihop, ska vi ha barn alltså vet det finns mycket mer frågor när man blir vuxen än vad det är ungdomskärlek för då är allting så utan villkor eller något sådär. nej man blir nog inte kär på samma sätt tror jag inte det är, men det är konstigt det är, nu är jag ju 19 och nu tar jag studenten och nu det, jag bor ute på landet så mina högsta drömmar just nu är väl att flytta hemifrån. Mm. Så och eftersom min pojkvän bor i Skåne så har vi snackat om att ja, vi kanske ska skaffa någon lägenhet någonstans. Och det känns plötsligt som att på oh, jävlar vart är jag på väg? <laughs> kul, men shit vilket stort steg det är. Tänk om man nu får sitt hjärta krossat. Vad fan gör man då? Ja, för det är liksom det. Vad gör man? Man kanske tänker för långt också hela tiden om man ja. flyttar ihop, vad fan gör jag? Om man går skilda vägar, sen då står vi där med lägenhet och Hur gör vi då? Blablabla. Bla, bla. Alltså, ja. Kanske bara ska våga också. Ja, det är, det är svåra frågor faktiskt. Du säger att du har varit det som har krossat hjärta. Är du, har du gjort det på ett snyggt sätt eller på ett eh, lite elakt sätt? Eh, ärligt så vet jag inte. Men vi kan säga att jag gjort det på ett snyggt sätt. Du har liksom tagit i verkligheten och jag är självklart. har du menar typ av sms och så? Ja, alltså om du gjort det på ett oschysst Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har alltid tagit i, eller alltid något som att jag har såhär 20 <laughs> De gångerna jag har gjort slut med dudes så har jag varit just tagit i IRL. Ja. Jag, jag var faktiskt så här, mitt andra förhållande som jag har haft, det var alltså jävla elak. För då hon utomlands till Spanien. Ja. Och så var jag på, jag kommer inte ihåg var vi var, men jag tog min kompis mobil och så blev jag tillsammans med en annan. Och så gjorde jag slut med henne via sms på min kompis mobil och var i Spanien. Det är det hemskaste alltså. Nej, det är faktiskt det hemskt. Det är riktigt fult. Det, är riktigt fult alltså det. Där i Spanien och solar och badar och är skitglad. Och så alltså får hon ett sms från dig när du dumpar. Och gråter på playan. Andra dagen, så jävla sorg. Nej. <laughs> men får man göra så? Alltså det det är en sån fråga som alla kommer säga nej på att dumpa över sms. Men är, är det någon gång okej? Okay? Alltså, jo, det skulle vara om man blir misshandlad i två hållanden de inte vågar säga i verkligheten. Alltså sådana sån omständigheter. Ja. Mm. Vad tycker du? Ja, ja, ja jag håller med Det, Jag tycker att alltså, kan man träffas så ska man absolut inte tillbaka typ ringa eller ta det på Facebook SMS, Men... Eh, I mitt förra förhållande så var jag ihop med en gille som bodde i Stockholm. Mm. Och då var mitt största dilemma. Ska jag, ska jag göra slut över telefon? Eller ska jag vänta tills jag åker upp till honom eller han åker ner till mig? Oh, just det. Och det var så svårt. För då är det liksom, jag vill inte åka upp vara där i en vecka. Och sen sista dagen bara, oh by the way, jag är slut. <laughs> eh, och sen så vill man inte låta honom köpa en biljett ner till mig. Så lägga ut 800 spänn, kommer ner och bara du, jag vill inte vara ihop med dig mer. Och sen så samtidigt så har man sina kompisar bara, nej men du kan inte göra det över telefon, det är så jävla drygt. Man bara, vad ska jag ta mig till? Vad gjorde du då? Nej, äh, han kom ner hit. Det är lite sujt, för då måste man ändå tillbringa några dagar innan man kan ja. klicka ut. sig. Ja, och så märker man, alltså det är så dålig stämning hela tiden. Man vet vad som är på väg att hända och båda vet om det, men man måste ändå genomlida de dagarna. Det är... Det väldigt kul. Du klarade det? Jag gjorde ju det till slut. Och det var skönt när det var över. Men du väljer som sagt... Du sa förhållande istället för singel. Hur är ditt förhållande som du befinner dig nu? Är ni det här liksom... Du, ni är väl ett nya tillsammans va? Eh, ja, relativt. Grattis. Men är ni det här stadiet liksom där det är så här helt... Åh, oh, alltså överlycka eller för det känns som att på något sätt i alla fall så här. bland ungdomar kommer till det där stadiet där det blir lite mer bråk än Jo jag vet ganska många eller ganska många, ett par par i alla fall så det känns som att de bråkar hela tiden man fattar inte vad de kommer ihop Men för mig, eh, alltså vi Vi har ju varit ihop ett tag eh, Och vi vi gick väl ut med att vi var ihop alla all dag. Så det är några månader sedan. Men det känns... Jag vet inte riktigt när det här är så här nykära stadiet till slut. Det känns som att vi är nog ganska chill. Inte det här jobbiga klingiga paret som kysser varandra asfukt på bussen. Så att det låter som att man ska äta upp. Man. Men det känns... Jag vet inte. Man, man är så jävla lycklig. Eller jag är det i alla fall. Och det är så det är så god känsla. Jag vet inte vad jag ska göra, men det är liksom verkligen såhär oh jävlar vad jag är kär. För Och det är... Ja, jag, jag gillar det faktiskt. Det är därför jag gillar att vara För har man den här känslan då då mår man bra liksom. Det... Men du har haft distansförhållande nu med va? Ja. Hur fungerar det tycker du? Är det jobbigt? Um, ja, alltså det är både också klart Det nu gick jag från ett distansförhållande till ett annat distansförhållande- fast eh, åt ett annat håll i Sverige. Men eh, det, alltså, självklart är det jobbigt om, om någonting har hänt- och det enda man vill är att få gråta ut på någons axel- och det inte riktigt känns som att pappa är rätt man för det. Då vill man, ju liksom, då vill man ha någon som man kan åka till på 20 minuter och en halvtimma- ja. eh, istället för tre och en halvtimma. Men, eh, det, så det går ju inte. Men eh, samtidigt så jag tror att jag är nog den personen som jag har, jag har märkt i mina tidiga förhållanden som har varit i Göteborgsområdet att jag, jag, jag tar nästan avstånd från en som vill ses hela tiden. Ja. Jag vet inte riktigt varför men jag, ja, jag har väl alltid varit en sån som typ jag, jag gillar att vara hemma, jag gillar att eh, typ Kanske umgås med en person i taget. Ta det lugnt, Och om en och samma person vill träffa mig varje dag- då blir, då blir det lätt att jag istället reagerar och hur ska jag säga det alltså gör motsatsen. Att jag hittar på ursäkter och bara nej, men kan kanske nästa vecka. Och så blir det nästa vecka, oh my God. Så um, så jag, På det sättet tycker jag det är skönt, för då blir det verkligen att man längtar- så mycket tills att få åka ner till Skåne eller tills att Simon kommer upp till mig. Eh, och då, då ses man ju typ tre, fyra dagar i sträck. Men det är aldrig jobbigt på något sätt. Det är aldrig att man vill åka hem eller någonting för att man har längtat så länge. och så Ja, förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Jag förstår exakt. Och jag tror att det du sa att om man träffar Sverige idag och vill se Sverige dag så tror jag att det är på grund av att svartsjuka någonstans kommer in i bilden. Eller förstår du vad jag tänker? Ja, det förstår jag. Det tror jag verkligen. Och man säger ju nästan alltid att svartsjuk är i Att parten som är svartsjuk har så dålig självkänsla. Att han ser många som är så mycket bättre än sig själv hela tiden. Och därför blir svartsjuk och överbeskyddande. Exakt. Medan man kan vara. Man kan vara. Alltså svartsjuk har så en negativ klang. Men man kan liksom vara fint svartsjuk. Eller snällt svartsjuk. Fast på sättet att man. Om jag är svartsjuk. På min pojkvän. Så vill jag gärna vara med honom på helgerna. För att se att han inte går ut på krogen och träffar andra tjejer. Precis. Fast kanske inte så att jag hela tiden, om jag, om jag är inte är om att jag ringer honom hela tiden och frågar vad han gör. För det är nog den jobbiga typen av svartsjukhet. Tänkte nu att jag står och väntar på bussen regn idag. Och så kommer världens snyggaste brud och bara... Hon bara står där skitskärmig och skitsnygg. Jag hade aldrig, aldrig, aldrig vågat gå fram och säga hej kan jag få ditt nummer. Det händer ju bara på film, aldrig i vanliga situationer i verkligheten. Det, här, det hade jag inte heller varit jag om, det hade varit någon kille. Det är väl snar, alltså så många gånger som man har typ, stått och väntat på spårvagnen eller någonting så sett någon och bara, oh dang, Och så har man bara stått och kollat lite och sen så gick den på sin buss och så ser man dem åka iväg vad jaha, han kommer aldrig alltid se mer i mitt liv. Det är så här två sekunders fling ungefär. Ja, Precis. Och hur ska man då vara man ändå bestämmer sig för när man jag går fram. Ska man då vara rolig och på eller ska man vara tråkig och tillbakehållen? Ska vara hemlighetsfull? Ska man vara spontan? Hur ska man vara för att ragga på en okänd och lyckas? Du får inte säga vara sig själv för det är så jävla klippskitt. Ja, alltså jag hatar ordet vara sig själv. Alltså, om, om vi nu ska ta ett litet Hur fan är man när man är sig själv? Hur ska man veta vem man själv är? Och varför ska man fortfarande vara sig själv om man Typ är sig själv men blir eh, hatad. Borde man inte försöka vara någon annan då? För att kanske undvika. Alltså det, det, jag har så mycket tankar kring det. vad den du vill vara. Det behöver inte vara dig själv. Det som är ännu värre är när folk säger hitta sig själv. Alltså man hittar inte sig själv. Oh. Man bygger upp sig själv för helvete. Ja. Oh. Oh. Okej. Okay. Va, eh, vad pratade vi om? <laughs> jo visst hur man ska vara. Eh, jag tror... Humor är väldigt viktigt Alltså men det tror jag i alla sammanhang Men det är bara för att jag gillar med humor. Men det går det... inte heller komma fram så liksom bara Ej, det var två bagare och en smet Alltså det... Det... Förstår Du förstår vad jag menar Ja, nej men alltså man kan ju vara Man kan vara rolig i sättet man är Eller man kan vara charmig liksom äh, Inte Jag vet inte men... jag, jag, har, jag har aldrig raggat på någon På en okänd plats Eller någon okänd menar jag okänt plats, Men om skulle komma fram till det, okänt plats. <laughs> det i Amsterdam. Nej, men, men mm. ärligt så vet jag inte. Jag tror att man får nog, man får nog vara väldigt bekväm i sig själv. Bekväm med vad man vill. Eh, att man vågar och sen så typ bara säger det som faller en in. Och på något sätt leder det till att man vill ha personens nummer eller någonting. Ja, för det känns ju väldigt svårt att bara gå fram till en okänd och sen försöka leda in på just det där. Men om ja. någon skulle komma fram, du sa med humor, om någon skulle komma fram till dig och på ett skämtsamt sätt försöka bjuda ut dig eller liksom få med dig på någonting. Skulle inte du, alltså gränsen mellan att vara skärmig och lite creepy är ju fan fin där. Ja, ja gud ja. ja men jag vet inte, det, jag hade nog tackat nej liksom, i vilket fall som det Ja. Tänk, tänk om du är ihop med någon. Ni har varit ihop i typ en månad. Någon säger, åh vad fina ni är. Hur träffades ni? Man bara, hur, hur bra låter det? Det låter inte så bra. Det, det, det är i så fall, man, man får nästan lära känna folk och sen bli ihop med dem. Eller så, så, det, så funkar jag i alla fall. Det jag går inte att lära känna dem. Jag känner man lär känna, i alla fall de jag lär känna nu för tiden. Det är genom, mm. man lär känna folk genom internet för det mesta för det känns som det the, the simple way to go men i verkligheten är det ju jättesvårt att bara, det är genom andra kompisar man får träffa folk i så fall, det går inte bara att träffa någon ja. okänd det är skitsvårt ja jag vet det är svårt men, ja, men det är väl i så fall att kanske om man, om man skulle träffa någon om man är ute eh, men inte på raggningssättet att man verkligen, det är ingenting från början och sen så eh, Kanske lägger till varandra på Facebook och sen därifrån börjar prata, eller känna varandra och sen så bara hej, du, vill du fika? Ja, och därifrån börjar grovvångla istället för att träffas på en klubb och börjar grovvångla och sen ge varandra nummer. Det, jag, tror, jag tror man måste utveckla det. Börja lite långsamt liksom. Ja, jo, jag, tror, jag, tror, jag tror att that's the way. Det är dags att avrunda nu så jag tackar dig hjärtligt för att du låg med och prata om det djupa ämnet kärleken. Det var svinkul. Lycka till med serien nu med. Tack så jättemycket och tack själv och det har varit jättekul att prata med dig. Anders.